Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalahi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصداق القائلين عظب بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً صديقاً Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayut illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa taatihi faqad fazal muttaqun jamaah Jum'at yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Laki-laki yang balik berakal tidak boleh dalam setujuh hari telinganya itu kosong daripada mendengarkan wasiat taqwa Oleh sebab itu kalau dia tidak ikut pengajian di kantor, tidak menghadiri tausiah di masjid, paling tidak wajib dia mendengar wasiat taqwa dari khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah Malaikat yang mencatat itu tidak kelihatan, tak nampak dia Buku yang menjadi catatan amal itu pun tidak nampak Sorga dan neraka juga tidak nampak Malaikat maut tak nampak, roh tak nampak Dan puncaknya Allah pun tak nampak La tudrikuhul abu saru Dia tak bisa ditangkap oleh mata Wa huwa yudrikul abu tapi dia bisa melihat mata kita punya mata tapi tak bisa melihat mata kita tapi dia melihat mata kita dia maha halus dia maha tahu segala yang tersembunyi sekarang kita sedang berhadapan dengan manusia modern yang hanya percaya pada yang dia lihat kalau tidak bisa dilihat tidak bisa dipegang tidak bisa disentuh tidak bisa ditangkap dengan panca indera maka dia tidak ada filsafat itu namanya filsafat wujudiah, wujudiah diambil dari kata materi materi artinya benda materialisme orang yang hanya percaya kalau dia ada ini bukan aliran modern ini aliran sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW datang Bisa kita lihat dalam surat An-Nisa Ayat 153 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Yasa'luka ahlul kitab Orang Yahudi Meminta kepada Nabi Muhammad SAW Antunazila alayhim kitabam minas sama Mereka mahu melihat kitab itu turun dari langit Dalam bentuk nyata bukan wahyu yang masuk ke dalam hati Nabi mana Jibril itu mana kitab itu kenapa dia tidak kertas yang melayang-layang dari langit minas sama kitaban dalam bentuk buku dari langit barulah kami percaya apakah mereka itu melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Muhammad SAW mereka tidak jahat seperti Abu Jahal Abu Lahab perbuatan mereka melawan bukan dengan kekerasan dengan senjata tapi dengan perang pemikiran brainwash, brain otak, wash cuci, cuci otak begitu yang dilakukan Yahudi menghadapi Nabi Muhammad SAW maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW kalau hari ini orang Yahudi meminta engkau untuk menunjukkan mana kitab yang turun dari langit dalam bentuk kertas, fakad saalum Musa akbaramin zalik. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu meminta kepada Nabi Musa lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kufur, lebih ingkar daripada itu. Apa yang mereka minta? Fakalu, mereka berkata jahrah, Tunjukkan kami Allah itu nyata Jahrah Jelas Mana Tuhan itu Mana Tuhan itu yang nyata Baru kami percaya Kita pun sekarang sedang menghadapi manusia-manusia seperti itu Walaupun mulutnya tidak pernah menantang ustaz Belum pernah lagi ada jamaah yang tegak berdiri dan berkata Mana Tuhan itu ustaz mereka memang tidak lantang berkata seperti itu, tapi perbuatan mereka menunjukkan bahawa mereka sebetulnya tidak percaya kepada Allah yang Maha Makanya solat itu, nomor dua. Yang pertama kali sebelum solat adalah asyhadu. Aku bersaksi la ilaha illallah, bahwa dia yang tak nampak itu ada. Dia ada. Hanya saja aku yang lemah tak dapat melihatnya. Aku asyhadu dan aku bersaksi An Namuhammad bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam jarak aku dengan dia 14 abad 1442 tahun yang lalu kalau dihitung dari hijrahnya aku tak pernah melihat dia tapi aku percaya bahawa dia adalah utusan Allah Subhanahuwataala hari ini kita lihat manusia sudah terjebak pada aliran materialisme dia hanya percaya kalau dilihat CCTV dia hanya takut kalau dikontrol oleh Satpol PP polisi tentara petugas pajak Inspektoral General KPK BPK tapi kalau yang melihat itu adalah yang raib Allah maka dikatakan wahuwa maakum aina makuntum dimanapun kau berada maka dia bersama dengan kamu wahuas-samik dia mah mendengar ma yalfizu min qawlin tak keluar satu kata dari mulutmu illa ladaihi raqib ada malaikat yang mengawasi atid malaikat amat sangat dekat inna alaikum lahafizin bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman mulia katibin mencatat segala amal zahir batin ada yang zahir, nampak tapi ada batin yang tak nampak dalam lagu kebangsaan negara Republik Indonesia pun dinyatakan ada yang zahir, ada yang batin bangunlah jiwanya bangunlah badannya badannya nampak jiwa tak nampak oleh sebab itu dalam ungkapan Idul Fitri pun orang berkata mohon maaf zahir dan batin orang barat yang katanya tak percaya kepada yang batin itu pun ketika mereka kecelakaan mereka memberikan simbol SOS save our soul soul artinya jiwa soul artinya roh selamatkan rohnya kami selamatkan nyawa kami mana nyawa itu ada orang pernah melihat nyawa oleh sebab itu mereka yang ingkar itu sebenarnya sedang memanipulasi dirinya sendiri sedang menipu suara hatinya bahwa dia percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita semua meninggalkan yang bekerja di kantor meninggalkan tokonya meninggalkan jualannya kenapa padahal tidak akan ada yang memeriksa dia karena kita tidak lagi tinggal pada masa Khalifah Waqar Umar Osman Ali kita tidak lagi dikontrol dalam ibadah silakan kenapa kita hari ini datang ke masjid Alhamdulillah kita masih percaya kepada Allah. Kita masih percaya bahwa kita akan mati. Dan setelah mati kita akan bangkit kembali. Dan setelah itu kita akan menghadap Allah Taala. Tapi hari ini yang dipentingkan orang hanya zahir saja. Dari mulai rambut, kulit kepala kena ketombe. Sampai lubang telinga yang berdaki kotor. Sampai hidung wajah, kulit pori-pori yang tersumbat. Sampai dari ujung rambut ke ujung kaki yang diperhatikan orang hanyalah Zahir sampai-sampai orang mengeluarkan duit jutaan bahkan miliar untuk operasi plastik dari mulai alis mata kelopak mata hidung, dagu, pipi sampai ujung kaki semuanya Zahir Islam datang untuk menunjukkan kepada kita bahawa yang Zahir ini sementara bahawa yang Zahir ini akan lapuk akan mati Setinggi-tinggi usia manusia baina sittina wa sab'in antara 60, 70, itulah itu kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pula berarti Islam tidak mementingkan zahir. Islam mementingkan zahir. Makanya sebelum kita salat ada namanya fikih taharah, bersuci, membasuh kemaluan dengan air, mandi sunnah mandi hari Jumaat apa maknanya? Islam mementingkan zahir makanya ketika melihat wajah di cermin, orang disuruh diperintahkan untuk seimbang Allahumma kama hassan takhalqi sebagaimana kau perbaiki bentuk zahirku hidungku, wajahku, mataku, kepalaku fahassin khuluqi maka perbaiki juga lah akhla'ku inna allaha la yan zuru ila ajisamikum Allah tak melihat bentuk tubuh kamu yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih. Wala ila Allah tak melihat rupa kamu yang mancung, yang pesek, yang buruk, yang jelek. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Kenapa yang dilihat hati? Karena dalam hati itulah iman. Kenapa yang dipandang hati? Karena dalam hati itulah Bersamanya nyabisikan-bisikan setan allazi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas oleh sebab itu Islam amat sangat menganjurkan umatnya untuk memperhatikan kesucian hati ala fil jasadi mutah ketahuilah dalam badan itu ada segumpal idza salahat salal jasadu kullu kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik kalau yang segumpal itu baik matamu menjadi baik kalau yang segumpal itu baik, maka kepalamu menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik, langkah kakimu ke tempat yang baik. Kalau segumpal itu baik, ayunan tanganmu ke arah yang baik. Tapi kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Dia adalah hati. Yang lain mengatakan jantung. Jantung atau hati. Sebagian mengkombinasikan antara keduanya. Jantung hati. Di sanalah bersemayam. Oleh sebab itu, kita selalu mengusir bisikan-bisikan itu dengan berzikir. Kalau ada orang yang banyak salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Kalau ada orang yang banyak berzikir, Afdahlul zikri fa'alam anna hu la ilaha illallah. Tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Karena dalam hati itu ada karat. Dalam hati itu ada noda. Dalam hati itu ada kotoran. Kalabal, mana ada kulubihim dalam hati itu ada satu titik. Ketika kita melakukan perbuatan dosa muncul satu titik. Ketika kita beristighfar hilang titik dosa. Ketika berbuat dosa silam, kilam dan salah muncul satu titik. Ketika kita beristighfar, Salat sunat, rabiul firli, warhamni, wajiburni, warzugni, wahdini, waanfni, waafuani tetapi ketika satu titik itu dibiarkan dia menjadi besar disusul dengan titik-titik yang lain akhirnya hati menjadi gelap kalau sudah hati menjadi gelap pandangan menjadi gelap pendengaran menjadi gelap sumum bukmun amyun pekak tuli bisu buta layak aqilun akal tak lagi dapat diajak berpikir nakat tausiah, khutbah hanya sekedar angin lalu saja kenapa demikian Karena zahirnya sehat Badannya sehat Tapi hati dalam keadaan sakit Sakit yang tidak bisa diperiksa oleh dokter spesialis sekalipun Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu Apa hukuman Allah kepada mereka Yang hanya percaya kepada yang zahir saja Tak percaya kepada yang batin Mereka disambar oleh petir yang menyambar Makanya ketika mendengar petir kita bertasbih berkata kepada Allah subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bi'amlihi maha suci Allah petir panah kilat guruh guntur semuanya bertasbih mengagungkan Allah subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bi'amlihi adapun mereka mati disambar petir kenapa karena mereka menantang Allah subhanahu wa ta'ala ajla Mereka menyembah patung anak sapi Yang dibuat oleh Samiri Padahal sudah datang kebenaran Nabi Musa sudah datang Taurat sudah datang Tapi mereka tetap mengesampingkan kebenaran Kalau ada orang yang tidak menerima kebenaran Karena Nabi belum datang Kita tidak berjumpa dengan Nabi Tapi pewaris Nabi sudah datang Al-ulama' Warasatul Ambiya' Ulama, pewaris para nabi Tapi kalau tetap juga mencari-cari anak sapi Tetap juga menyembah makhluk Maka sesungguhnya apa yang akan terjadi Allah akan menurunkan hukuman Lata murudna bil ma'ruf Ajak orang berbuat baik Walatan haun na'anil mungkar Larang orang dari perbuatan mungkar Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat Daripada menggantungkan harapan kepada selain Allah Bani Israel menggantungkan harapannya kepada patung anak sapi. Bagaimana dengan manusia modern? Menggantungkan harapan pada SK, menggantungkan harapan pada gaji 13, menggantungkan harapan kepada ruko, menggantungkan harapan kepada kebun. Ketika hasil tidak sesuai, maka muncul kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh berusaha. Ida kudiatir salah. Kalau salat sudah dilaksanakan. Bantah fil ar bertebaranlah di atas muka bumi kita memang disuruh untuk mengurus kebun tapi jangan nyutkan harapan gantungkan harapan kepada makhluk karena kita akan kecewa gantungkanlah harapan kepada Dia Hayyun layamun Dia maha hidup dan Dia tidak akan pernah mati Allah hukumkah mereka faafau na anzalik kami maafkan mereka kami maafkan salah mereka Allah memberikan kabar gembira pada kita kita pernah silap kita pernah salah maka momen Muharram 1442 Hijrah memang betul-betul hijrah tinggalkan perbuatan kemusyrikan menggantungkan harapan kepada selain Allah fa'afuna anzalik kami maafkan kata Allah Subhanahu wa taala ditutup ayat surat An-Nisa 153 dengan firman Allah Wa atayna Musa sultanan mubina Kami berikan Musa kekuasaan yang nyata Bagaimana akhir Fir'aun? Tenggelam Nabi Musa tidak pernah menenggelamkan Fir'aun Urusan menenggelamkan Fir'aun itu urusan Allah Urusan kita hanya berani datang dan berkata kebenaran Tapi kita tidak bisa sendiri Rabbis rahli sadri lapangkan dadaku Wayasir li amri mudahkan urusanku yahlin uqdatan bil lisani buat lidahku ini lancar bicara supaya orang paham tapi aku tidak bisa sendirian waj'al li waziran min ahli berikan aku seorang penolong sahabat kawan harun akhi. harun saudaraku oleh sebab itu kita menegakkan agama Allah ini tidak sendirian siapa yang merasa menegakkan agama Allah sendirian berarti dia sudah keluar dari sunnah kenabian nabi Musa nabi Isa alaihi salam Ketika menegakkan agama ini pun tidak sendirian. Walaupun dia Yubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang kena penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri bi'iznillah dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati bi'iznillah dengan izin Allah. Tapi meskipun demikian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa tetap meminta bantuan saudara saudaranya. Wa idqalai sabi nu Maryam alil Hawariin. Ingat lagi ketika Nabi Isa berkata kepada Hawariyin murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, An ansari ilallah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Halal Hawariun. Hawariun berkata, nahnu ansalullah. Mari kita saling bekerjasama menolong agama Allah. Yang pedagang, tolong agama Allah dengan hartamu. Yang penguasa, tolong agama Allah dengan kekuasaanmu yang dititipkan Allah sekedip mata. Yang punya ilmu, tolong agama Allah dengan akalmu yang sehat, dengan hatimu yang bersih. Rakyat jelata yang tak punya apa-apa, sesungguhnya mereka tidak dititipkan Allah amanah. Hisap mereka begitu cepat, bahkan ada di antara mereka yang tidak kena hisap langsung masuk surga. Maka kita husnuzan selalu kepada Allah. Jangan bangga. Kerana ini semua hanyalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu liwa lakum filqur'anil azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri lhakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu wa lhafurur raheem Alhamdulillahilladzi binegmatuhu tettimu salihal. Wassallatu wassalamu ala Syeikh al-Salat, wala alaihi wa ashabhi ahli al-Fadail wal-Karamat. Ashhadu walla illallah wahaaduhu la sharikalah. Washalawatun Syeikhina Muhammadan amduhu wa rasulhu. Wacfihi min khalqihi wa khalihi. Adal amanah. Wabllagh al-risalah. Wancahil al Wartakanlah pada Mahjat Wijah, lailuhakana harah, la yaziq anha illa halik. Allahumma cillilah Syeirina Muhammadi wa alaihi Syeirina Muhammadi, kama cilliyat ala Ibrahim wa alaihi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadi wa alaihi Muhammadi, kama barik ta ala Ibrahim wa alaihi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Kata Allah Taala dalam Al-Quran yang Agung, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah apa yang telah Allah berikan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 والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واخذوا للكفرة والمشركين ودمر عذاك عذا الدين اللهم انصر إقواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي رهيقيا ومن مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم ادفعنا الغلا والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من عواجج الدنيا والآخرة لك رضوا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين عباد الله أسيكم ونبس بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء عن الفحش والمنكر والبغي يعوذكم لعنة تذكرون فذكر الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يعطيكم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة